Добре, що заколисані хвилями і насичені свіжим повітрям гості пароплава не мали звички блокати опівночі коридорами кроїзного лайнера. Інакше вони побачили досить дивну картину: як залишаючи по собі мокрі, закривавлені сліди по червоному килиму, ледь пересуваючи ноги, йде той хто нещодавно вразив публіку своєю кмітливістю у фехтуванні. Так Олексій крапка прямував до каюти прекрасної ванди та Кіхасі, саме в такому непристойному вигляді, мокрий, зі скуйовдженим волоссям, без чобіт і краватки. Дійшовши, віддихався і... З острахом прочинив двері, а потім увалився до середини, ледь утримуючи рівновагу. Роззирнувся. На ліжку лежало тіло, голова якого була накрита подушкою. Припавши до тіла, Олексій відкинув подушку. Так, це було тіло мусі, яке мало не кращий вигляд, ніж він сам. Олексій зірвав зі стіни дзеркало, підніс до вуст напарниці і завмер у тривожному очікуванні. Відняв, роздивився ледь помітну хмаринку на бездоганно чистій амальгамі. Олексій підніс до вуст дівчини плящину, влив краплі, муся захлинаючись, конвульсивно проковтнула рідину. Олексій Вирішив почекати кілька хвилин. За ці хвилини щоки Мусі проживіли. Крапка низько нахилився над обличчям Мусі, дослухаючись до того, як її уривчасте дихання поволі вирівнюється. Вирівнялося. Більше не було, до чого дослухатися. Муся розплющила очі, Каламутним поглядом окинула крапку і слабким голосом промовила. «Довго ж ви змусили себе чекати!» О шостій ранку, поза розкладом, пароплав іще стояв на якорі посеред моря. Довкола його бортів мирно погойдувалася осяяна рожевим сонцем дивна трійця. Рибальський баркас, шлюпка і поліцейський катер. Гості спали, проте в салоні зібралися нові гості, непрохані, на чолі з генералом Матвієм Івановичем Гурчиком, і всім складом його поліцейського війська, що так вдало провело сьогоднішню нічну операцію. Капітан здивований і вражений до сліз своєю несподіваною місією із затримки і знешкодження шпигунів державного значення, наказав принести шампанське за рахунок пароплавства. Поліцейські радо розбирали бокали. Муся, загорнута в плет, стояла за спиною батька, намагаючись не потрапляти йому в очі. Поруч Скромно переступав з ноги на ногу Олексій. Голова його була забинтована, немов у справжнього героя. Біля генерала маячив і Політ Вікентівич, свіжий після добротного нічного сну, підтягнутий і ретельно зачесаний. «Дозвольте доповісти, Ваше Високосте!» радо звернувся він до генерала. Злочинець Петро Шнур Знешкоджений, так-так втомленим голосом промимрив генерал. Я оглядав труп. Хвацькове йому у голову скрутили. Одним рухом. Де навчилися? І Політ Вікентівич кашлянув у кулачок. Добре, що іронічне зауваження генерала не передбачало пояснень. Відійшов позираючи в бік Мусі. Нехай вона підпадає під гарячу батьківську руку, а з нього досить. Муся дійсно сміливо підійшла до батька. Якщо не зараз, то потім складніше буде порозумітися. «Таточку, я...»